Eta amidea begira da Bela unalditik, bela unaldira Etxe zulotik kale argira Azkenean atera da Gure plaztera plazta Zaldu behin erzabako hartzut dut izena eta sortu jo, nintzaren, bai honan sortu baina justu sortzeko gero itzuli ginen aski lapzta getxera eta lapzta inean du izena nire basegiak, nire basegiak. Eguneroko janaria, eguneroko batzen taloa bat attua di ten seno, a passare l'an d'avanti attua di ten di nuena e sta andando a un suon, e lì la vatvastè, e sta vietendinen attua le tzedà, e ta lì in diutara tzedà, e ta ta lò che di ten gilè, Cristina Zabarotz parte hartu duzu dokumental hortana. Nola um, pastu da prezeski zure grabak eta erringenezake? Haize izan da, zure orroitzapenen uh, esplikatzea kamerabaten entzinean errazu? Ez, bizik izaila izan da. Gainera, enoen espero uh, filmatua izaitia. Pentsatzen enoen grabak eta grabak eta bat izan entzela. Eta ez filma eta Orion pixka bat urduri, urduri nintzan as, tapenetik eta buka era arte. Horten, uh, gaur, emaitza, nola, atxemaitan duzu, zesendimendu erekin ateratzen zira, bediakinez bat belaunaldien bela arteko, belaunaldien arteko desberdintasuna tasuna, erakutsi nahi izan den filma horten. Ba, filma hori, azkenian argida, argidan, haibaduzu, ekusi ditugu uh, generazionek azteak, ekusi ditugu gure adineko amamak, eta, uh, ba, Azkenean guk bizi izan duguna ipar eta amamak ego bizi izan dutena gutxi gora bera bertintxua edo garai bertinak edo bizi izan ditugula ego erea bertintxoak. Oden ikusiz oreiko belaunaldiena, jardukitzeak eta zes handimendu duzu urhuntzen ditzen zira gazte horietaz? Gazte horietaz, nahiz hain urhuntzen ditzen ez, baina eni, hain gustatu zauten bukaera. Bukaeran batek erjandu Gibeleratekin beharko dugu eta azkenean laborantza munduan eta sartu behartugu begiz eta hor ba hori dela geroa biztan dena horita. Mil eski gaina. Idergitate eta hitzaitekoan ezinbestean ere sujatu ez tzen behar dela eta... Klan, bat edo nolabait zerbait dinamiko bezala planteatuko nuke nire bizitzan zehar eta hainbat handagaiek elkarrera egiten duen e, osagai bat dela esango nuke ba, identitatea Ez duke esango zerbait estampoa denik gauda, adibidez euskal identitatea itzeiten denen, ez zaiti euskal identitate bakarra dagoenik Ez da, euskal identitatea bakarra. E, bai, bidian eta etxian beti eskola. E, Beak ginoelaik eskola, bini. Bide? Ego, duan... Debekatu da zain eskola nintzatziak. Eta punizueneak eragintuani. Eta uh, dendalia. dendalia edo diorzlaria. Eta egiten dira uh, diorzlaria bat erikoa. Eta egin ziren bat. Eta egin zituen da dut si ziruzian. Oialak eroztetzen ziren, mercatoan eroztetzen ziren oialak. Eta dut ziren diorzlaria. Gartian, Margita Eceleku parte hartu duzu eh, filma hortan. Nola, proposamena dintza utzu eta onartu hartu duzu? Euh, no. Bai, euh, beraz, proposamena et horri zen emastek diote euh, elkarteak euh, eginik eta begogotik onartu nuen zeren eta be, amamak eta adinbatetakoak uste dut gure sortetziari gure sorlekiari eta gure haur denborari gira hala ere eta nunbait zen berris heruetarate joitea uh, sortegirat uh, eta be aipatzea uh, gure denboretan bizi izango dituen uh, manierak zuretzat importantea zen erakustea behala zer izan giren eta ondoko belaunaldiek zer uh, beren buriaren ezautzeko ere importantea zela uh, gibelera suitzia bai hondarrean uh, hemengo gure euskalerriko ondarrean uh, ustea uh, denboraetako uh, zantzimetitzen ahal ditugun uh, gure horitzapenak, milezkeruena. Mendian imitzeko bat dituen zapatak, darotxoendo zapatak, gero, karekan zarkoentzin emeten dituen berztitzeko zapatak edera. Izarof, filma egilea, ordean, amamala erogaita bat. Nola, uh, bizitzen ditutzu, zure uh, filmaren edapen horiek ez lehena, baina nik pahaldean bai? Bai, bueno, bai, ya zane, projekzio bakoitza ezetan da pizkat berezia, es? Eta hemen eh, azparnen egin eh, dugun projekzioan eitzako zer nahiko, nahiko berezia. Eta hemen pasak nuen denbora handia eh, elkarreztak egiten eta horrela, eta banaukan eh, gogoak etortzeko, baina aldi berean... Eh, Bai, esan es dekien oso onduze... ...zerantzun jasoko nuen, orduan... E, ...bain, iatzako berezia izan da... gaurko ...gorko proiektzinoa, bai. Zuk nola senditzen duzu prezeski... ...bela una aldi horiena... ...bizitziko manera desberdinaka? Urbil senditzen dituzo azkenean bai. edo ez? Urbil eta urrun aldi berean. Osa, argi dagoe bizi moldea... ...bizire duak, eta gunerokotasuna... ...guztiz aldatu duela... ...buelta oso eman duela, kasik-kasik. Baina... Beste batean erabatean da e, sentimenduak eta identitatea bizuteko modua, eta es, ba, gu e, ikusteko modua, nik uste dut e, nahiko lotura daukatela bai e, amamak bilobekiko, asko, asko edan dutela e, bilobek amal metatik, sango nuke. Hadean preseskizule dokumentala? DBD-an irek hausitzen da? Ero hastena alda, edo nun eh, edatzen duzu, beste alde, ipar aldean baditutzu beste Ba, orain gozei parralan ezakagu beste datarik, espero dugu berrio etortzea. Eta, bueno, bai, DVD-a salgai da, baino hori, egoa serri-serri proizioetan eramaten, eta lekogu e, iruñaan daude dago jarrita, bilbon, algortan, baina holako leku, leku berezi, eta bai, orduan e, bestela, beste modu bat da, e, horri alde sartzea, e, da hortik eskatzea. Anmiretzka bai. azteko. Hori da, bai, bai, bai. <laughs> Zaini. <da. tallan> monique donc euh, ce film que vous avez vu en sous-titré vous ressortez avec quel sentiment moi bon, j'aurais aimé entendre ces personnes âgées plus longuement plus longuement et euh, d'une façon plus, euh, plus plus fouillé, enfin, oui, plus profond. Maïté, comment fini tout ça cest les dire qu'il n'y a pas de sentiments qui Bon, on a... On a bien ou bien, Bon, batzu besteen hitza, entzondut, emazte adinekoen hitza, adinekoak, ene adinekoak funtzean. Emazte adinekoen hitzak, gazten hitzak, adinekoen hitzetan, uh, kautzitu dut, dehenik filmatuak ziren, bere etxe naitzinean, eta frangoetan bat, bat edo salbu best, edo beste salbu, etxe hautsi batzu, zartu batzu, eta hori peningarria zen. Zeren uh, maite matzuen alako zerbait finitu dela, sentimendu bat, eta ez, ez zen... Uh, eta gero bazen alako, gure denboran jolazen, jadanik, frango, iduritzen jadanik entzunak direla, onan hale, ara, entzun dut gero elgarrizketan ere eskas bat bezela, adineko jendek badutela ono, puska gehio erraiteko, entzun dena baino. Gazteak, uh, best aldeko ez? Gazte guziak, ene en ustez. Militanteak, eh, bon, militanten, uh, iritzia eman dute, ikusteko moldea, eskuaraz, eta... L'autre, c'est tout comme si tu as un euh, souci, tu as pris un tour de celles, ou tu as transmisées, tu euh, as bon, transmisées, les tigales de la Horda. Maïté, comment est-ce qu'il Bon, eta euh, kushtia temandu ork, uh, gaztek uh, badutela uh, bon, uh, Badituzela hainitz gogoetak, eta behar fen, hainitz uh, ahlutan, eta bon, leurtatik interesantada. Eta, bom, amamen... Uh, Aldetik gehiago nahi egon nuen hizkuntza hori barnatzea ea konttzanteki uh, nola erraititenzakoten eskolane zela eman behar eskoara, e nola, nola bizi izan duten hori eta zer egiten zuten uh, eskolara txikitzeko eta klasa